«Під деревом зеленим» або «Мелстокський хор» Томас Гарді Частина 3. Літо Розділ третій. Зізнання Був ранок пізнього літа, коли роса довго залишається на землі і трава в затінку ніколи до кінця не висихає На фуксіях та жоржинах невеличкі краплі води зоставилися аж до 11 години переливаючись різними кольорами веселки з кожним подовом вітру. Такі ж краплі звисали із гілок на деревах, ніби невеличкі сріблясті плоди. Павутина в садку стала грубою і ідеально гладенькою. А там, де сонце вже підсушило землю, варто було лише ступити на траву, як з-під ніг у різнобіч розліталися десятки комарів-довгоногів. У такому куточку і стояли Фенсі Дей і її подруга Сюзен Деві. Донька візника. Дівчата силкувалися зігнути гілку, рясно всипану спілими яблуками. Три місяці минуло відтоді, як Дік і Фенсі разом приїхали з Бадмута, і за цей час їхні стосунки стрімко розвинулися. На шляху їхнього кохання траплялося чимало перешкод і чимало хитрощів знадобилося, щоб зберегти його в таємниці. А це якраз і підігрівало пристрасть Фенсі, і її почуття розгоралися все більше й більше. Тоді, як із цих же причин, а може й з інших, почуття діка залишилися такими ж сильними, як і раніше. Однак зараз на обрії з'явилася хмаринка, яка норовила затьмарити радість Фенсі. «Вона така багата, що жодні з нас і не снилося», – казала Сюзан Деві. «У її батька п'ятсот акрів землі, вона може вискочити за лікаря чи священника. Та за кого завгодно, варто їй лише захотіти». Дікові взагалі не треба було йти на ті танці, знаючи, що я не можу прийти, з тривогою в голосі відповіла Фенсі. Коли він дізнався, що ти не підеш, було вже пізно відмовлятися, сказала Сюзан. А яка вона із себе? Розкажи мені. Ну, мушу визнати досить гарненька. Ти що, не можеш до ладу сказати? Ну ж, бо Сюзан, скільки разів кажеш, він з нею танцював? Один раз. Ти ж казала двічі. «Та ні, я такого не казала!» «Що ж, але йому хотілося ще раз із нею потанцювати, правда ж?» «Ні, не думаю. А от вона хотіла, ще як хотіла. Усі хочуть танцювати з діком, він же у нас красень і весь такий галантний». «Ох, щепак! Яка, кажеш, у неї була зачіска?» «Довгі світлі кучері і в'ються самі, тому вона така гарна. Вона хоче його в мене забрати». «Так, так, точно, хоче! А я через цю проклятющу школу не можу завивати волосся в кучері!» «От візьму і зав'ю, навіть якщо мені доведеться залишити школу і повернутися додому. Я буду носити кучері, от побачите!» «Подивися, Сюзан, хіба у неї теж таке м'яке і довге волосся, як у мене?» Фенсі витягнула з-під капелюшка пасмо волосся і розправила його по плечах на всю довжину а сама спостерігала за Сюзан, намагаючись прочитати відповідь у її очах. «Думаю, у неї волосся десь такої ж довжини», – відповіла міс Деві. Фенсі прагнічено замовкла. «Якби ж у мене волосся було світліше, ніж у неї», – сумно зітхнула дівчина. «Але ж моє м'якше, правда?» «Я не знаю». Фенсі розгублено спостерігала за двома метеликами – жовтим і червоно-чорним, які пурхали з квітки на квітку – і лише через деякий час помітила, що до них наближається дік. «Дивися, Сюзан, дік іде! Про вовка, про мовка. «Що ж, я тоді піду в дім, не буду вам заважати!» І Сюзан розвернулася і пішла геть. Надійшов простодушний дік, який тільки тим і завинив, що любив одну лише фенсі, якому без неї навіть невинні розваги на танцях чи топак пікніку були немилі. Він тільки те й робив, що зітхав за нею, а танцювати з суперницею пішов звідчаю, щоб хоч якось вбити час і цей нудний, нескінченно довгий вечір. Але Фенсів це не повірила. Вона добре обдумала, як себе поводити з ним. Дорікати дійкові? ні, цього вона не робитиме. Ой, лишенько мені, сказала вона, роблячи вигляд ніби безмежно тужливим поглядом дивиться на кубку яблук під деревом. Однак натреноване вухо вловило б у її голосі очікувальні нотки, ніби вона хотіла подивитися, який ефект матимуть на діка її слова. «Що сталося? Розкажи мені!» – наполегливо сказав дік. «Мила моя, я розділю з тобою будь-яку біду і зумію тобі допомогти». «Ні-ні, ти мені нічим не допоможеш. Ніхто не допоможе». «Чому ж ні? Щоб не сталося, ти на це не заслуговуєш. Розкажи мені серденько». О, це не те, що ти думаєш. Це жахливо. І я сама винна. Це мій гріх. Гріх, Фенсі? Щоб ти та й грішила? Бути цього не може, я знаю. Може, ще як може. Наполягала дівчина, досить мило натямлячи себе від горя. Я вчинила неправильно, і не хочу, щоб ти про це знав. Мені б ніхто не пробачив, ніхто. А тим більше ти. Я дозволила собі... Флі... Що? «Невже фліртувати?» – сказав він, заладве приборкавши вулкан емоцій усередині. «Ти ж тільки позавчора клялась мені, що ніколи і ні з ким!» «Так, я знаю, я збрехала тобі, я дозволила іншому покохати мене, і...» «Боже мій, що ж, я пробачу тобі!» «Так, якщо ти не навмисне, так, я пробачу!» Тепер дякий зовсім занепав духом. «Ти дала йому якийсь привід?» О, я не знаю. Так, ні. Ох, здається, дала. Хто він? Пауза. Скажи мені. Містер Шайнер. Запала тиша, яку порушив лише звук упалого яблука. Довге тужливе зітхання діка і схлипування фенсі. Нарешті дік заговорив з неприхованою суворістю. Розказуй. Усе розказуй. Він подивився на мене, а я на нього... І він сказав, «Хочете, я покажу вам, як ловити снігурів?» «А я… Мені так хотілося навчитися, я так давно мріяла спімати снігура. Я нічого не могла з собою вдіяти і погодилася. А тоді він сказав, «Ходімо». Ми спустилися до річки, і він каже, «Дивіться, як я це робитиму, і самі навчитеся. Спочатку треба намазати гілку пташиним клеєм, а потім сховати під кущем ось так. А тепер зачекати, поки наша пташка підійде до гілки, сяде на неї і почне тріпотіти крильцями». Готово, спіймаєте пташку. Не встигнете навіть оком. Щось там, я забула. Кліпнути. Голос Діка сумно прорізався крізь пелену його горя. Ні, ні, не те, ридала Фенсі. Тож змигнути, сказав він тоном людини, яка дала собі слово будь-що докопатися до правди або загинути на шляху до неї. Точно, так і сказав. А потім я поставила руку на перила, щоб порити через міст і «І це все. Нічого особливо страшного я в цьому не бачу», – критично зауважив дік, трохи повеселівши. «Щоправда, я не розумію, чому Шайнер взагалі вирішив вчити тебе чого-небудь. Але щось мені підказує, що це ще не все. Є ж іще щось, що й засмутило тебе так сильно». Він зазирнув Фенсі в очі. «О, гора йому нещасному! У них досі читалася провина. Фенсі!» «Ти не все мені розповіла!» – досить грізно, як на скромного юнака, мовив дік. О, не будь таким жорстоким! Тепер я боюся розповідати! Я вже збиралася розповісти, але ти так на мене гримнув, що тепер я не скажу!» «Ну, годі тобі, Фенсі! Мила, розповідай! Я все пробачу! Мушу пробачити! Небеса свідок! Мушу! Хочу того чи ні! Я ж так сильно тебе кохаю!» «Коли я поклала руку на перила, він торкнувся її!» «Негідник!» – вигукнув дік, подумки стираючи суперника в порох. А тоді він подивився на мене і нарешті каже, «Ви закохані у діка Деві?» І я відповіла, «Можливо». Тоді він сказав, «Як би я хотів, щоб це було неправдою! Я всім серцем мрію одружитися з вами!» «Ти диви, як розігнався! Удружитися бачити хоче!» І дік здригнувся від гіркого пазирливого сміху, а потім раптом стрепенувся, подумавши, що, може, він більше і не має на фенсі ніяких прав. «Чи, може, ти й сама не проти? Може, зібралася піти за нього?» Сказав він із безутішною байдужістю знехтуваного чоловіка. «Ну що ти? Звичайно ж ні!» запевнила вона, а її схлипування почали стихати. «Чого ж ти?» Дік по-другу приходив дотями. «Налякала мене мало не до смерті!» Я думав, хто знає, яка біда трапилася. А виявилося, ти роздула з мухи слона. Але я знаю, для чого все це затіяно. Це все через ту вечірку. Він відвернувся і рішуче відійшов кроків на п'ять. Наче йому все на світі остогидло. І ця неблагодатна земля, і сама Фенсі. Ти просто хотіла, щоб я прирівнував. Але я не дозволю так із собою гратися. Кинув він її через плече і гордо закрокував геть. Ніби мав намір сьогодні ж вирушити до найвіддаленіших англійських колоній. «О, діку, діку!» Фенсі нарешті по-справжньому злякалася і кинулася слідом за ним, наче покірне ягня. «Ти мене вбиваєш! Я зіпсуте дівчисько, безнадійно зіпсуте! Нічого з цим не поробиш! Пробач мені, діку! Я кохаю тільки тебе, навіть тоді, коли ти виглядаєш смішно і мені здається, що ти мене недостойний. Все одно кохаю. Діку!» І є ще дещо набагато серйозніше, хоча це й не стосується нашої з ним прогулянки І що ж це? – спитав дік, вочевидь передумавши збиратися до колонії і вдався натомість до іншої крайності Здавалося, він буквально приріс до місця, де стояв, і по вікна збирався сходити з нього Справа в тому, – сказала Фенсі, витираючи сльози, що знов заброніли в її очах і готові розлитися новим потоком що тато сказав містеру Шайнеру, що буде радий такому зятеві і що тому треба тільки домогтися моєї згоди. І дав йому дозвіл залицятися до мене.